Відповідь так йому Зевс, що хмари збирає, промовив. «Друже мій, ось як моєму-то серцю найкращим здається. Тільки-но люди із міста побачать здаля корабель той, що підпливатиме в камінь його оберни біля суші, виглядом схожий на той корабель, щоб усі дивувались, люди» що довгою їхнє заслонено місто горою. Щойно почув ці слова Посейдон землі-потрясатель. Рушив він прямо до Схерії, де проживають феаки, і там дожидав він. Близько вже був корабель мореплавний, швидко йдучи, наблизився до нього землі-потрясатель, перетворив його в скелю. Долонею вдаривши зверху, міцно його закріпив, і сам відійшов після того. Перемовлятись словами, крилатими поміж собою, славні тоді почали моряки, довговеслі феаки. Переглядаючись, так поміж себе вони говорили, «Лишенько, хто ж то швидкий корабель, що вертався додому», Раптом у морі шпинив, коли близько він там показався. Так-то один з них, то другий казав, А що сталося, не знали. Отже, озвався тоді Алкіной і так до них мовив. Горенько, ось воно давнє, Збулося таке вішування. Батька мого що сказав, на нас Посейдон прогнівиться тим, що ми через моря перевозці для всіх безодмовні. Прийде година, казав, коли наш корабель причудовий, що повертатися буде з виправи в туманному морі, бог нам розтрощить і довгою місто заслонить горою. Так повістив мені батько. І все це збувається нині. Отже, послухайте всі і зробіть те, що зараз скажу вам. Не перевозьте нікого з людей, хто б до нашого міста не нагодився. Посейдонові ж зараз дванадцять добірних в жертву биків принесім. Може, зглянеться він і ласкаво, міста не буде високою нам заслоняти горою. Так він сказав, і биків вони в страсі взялись готувати. Потім щиро благать почали владаря Посейдона, славні вожді та правителі всі феакійського люду, стоячи круг вівтаря. Одісей пробудився тим часом, лежачи на вітчизняній землі, та її не впізнав він. Бо не бував тут давно, крім того палада Афіна. Зевсова донька туманом її огорнула, щоб часом хтось і його не впізнав, щоб самі йому все розказати, щоб ні дружина, ні друзі ні сусіди його не впізнали, поки на всіх женихах за зухвальство їх він не помстився. Ось чому нині здавалося іншим в дереві. Бухти вигідної плесо, і витки у стежини, і скелі стрімчасті, й дерева, що порозростались навколо. Раптом підвівся і став у рідну, вдивляючись землю, і голосно він заридав, по стегнах долонями вдарив, і в невимовному жалі до себе самого промовив, горе мені до кого, в яку я країну потрапив, чи непривітні та дикі тут люди, що правди не знають, чи доброзичливі серцем, гостинні і богобоязні? Де ці скарби я великі подіну, і де ж це нарешті, я опинився. Було б таки краще мені у феаків там залишатися, вдався б до когось із з владців могутніх, хто полюбив би мене і до рідного виряди краю. Де ж це сховати тепер я не знаю, а тут залишати я б не хотів, щоб усе воно здобичу інших не стало». Горенько, несправедливі були і не дуже розумні славні вожді та правителі всі феакійського люду. Вкрай мене інший вони завезли, обіцявши на острів. Видний здаля на Ітаку вести, і не дотримали слова. Зевс їм відплатить, благаючих всіх оборонець що й інших сам назирає людей і всім віддає по заслузі.